Pár évvel ezelőtt, amikor először hallottam a Fénix mozgalomról, még nem tudtam hova tenni, hogy körte vagy alma eszik-e, vagy iszák, aztán fokozatosan alakult ki bennem, hogy mi lehet ez valójában. Bizalommal, tudatosan, türelemmel, félelem nélkül fordulunk egymáshoz és minden embertársunkhoz ezek a Főnix mozgalom leírásának a szavai. Itt van velünk Korgos Péter, aki díszlet és jelmeztervező, és mi már soha nem fogunk színházról beszélgetni, amíg világ a világ, addig mi csak megváltó tervekről fogunk beszélgetni. Jó napot kívánok, üdvözlöm! Jó napot kívánok, és köszönöm adat! Hát igen, így mulatunk mi mindennap. A Főnix Mozgalom életében egy jelentős év vagy fél év az elmúlt utolsó pár hónap, hiszen most azt mondanám, hogy most akkor már hivatalosan léteznek? Eh, hát még minden igazi közösségben, eh, vagy közösségnek szükségünk van nekünk is, eh, talán olyan pontokra, vagy képülen talán mondhatnám szakrális pontokra az életünkben, amikor amikor úgy érezzük, hogy, hogy egy, egy munkát elvégeztünk, és készen állunk a következőre. És ez a pont ez a, volt, amikor, amikor azt gondoltuk, hogy, hogy hát mondjuk ki, hogy akkor megalakult ez a, ez a mm. mozgalom, és ö, hát ennek volt egy, egy szép ünnepe, eltartásánul a kilométerkörnél. És, és igen, én azt gondolom, hogy mindaz, amit ez alatt a több mint 10 hónap alatt, 11 hónap alatt el tudtunk végezni, tisztességgel azt megtettük. Nem konkrétan azt jelenti, hogy megépítettünk egy olyan informatikai hátteret, ami szándékunk szerint pontosan leképzés lehetőséget ad arra, hogy elkezdhessünk működni, és, nem, és ami a hangsúly, hogy nem csak mi, hanem e, megint talán nagyképen azt tudom mondani, hogy ha ma Magyarországon valaki azt mondja, hogy ő szeretne valamit tenni azért, hogy ez egy jobb ország legyen, e, de nem talál helyet, akkor azt tudom mondani, hogy hú és akkor ott talál helyet, és társakat is. E, nagyon uh, tudatosan uh, törekedtünk arra, hogy ne legyenek nagy bejelentések, ne legyen nagy hangzatos uh, előállás, hogy akkor most elindult ez a mozgalom, uh, és aztán nincs semmi mögötte, hanem hogy, hogy azt a apró munkát, ami a médián alapozáshoz kell, hogy tisztességgel, be tudjuk fogadni a hozzánk csatlakozókat, azt el kellett végezni, és ez elég, elég hosszú idő volt. Már csak azért is, mert egy járatlan járunk. Ugye a, a választások után kezdtünk el találkozgatni, és talán olyan május környékén fogalmazódott meg bennünk az, hogy egy társadalmi mozgalmat, tehát nem egy civil mozgalmat, és nem egy pártot akarunk építeni, mert társadalmi mozgalmat, Ráadásul egy olyan struktúrában, ami, amihez nem nagyon volt egy fogockodónk. A különböző oktatási intézményekben, különböző közösségekben, főleg Nyugat-Európában vannak ugyan minták erre, erre a fajta modellre, amit biztosoknak akár ismerős és is lesz, hogy ez egy hoakratikus rendszer. Aminek tulajdonképpen nagyon lehetszerűsítve az a lényege, hogy, hogy egy úgynevezett plenáris e, e, kör e, hozza meg a mozgalom legfontosabb döntéseit. Nincs kiemelt vezető vagy vezetőség. E, itt valóban közösen születnek e, döntések, e, irányvonalak, és e, azok hozzák a döntéseket, akik e, tevélegesen részt vesznek a mozgokba. E, nagyon sokan részt vettünk különböző mozgalmakban, a pártokban, és e, most mi megpróbálkozunk egy olyan fajta új képviseleti rendszerrel, mondom, amire nem nagyon e, volt még például Magyarországon, főleg ilyen, ilyen közéleti, társadalmi, vagy nagyhogy tetszik politikai szinten. Hmm. Tudjuk, ez egy nehéz és aprólékos munka lesz, de nincs más választásunk. A változást magunkban kell kezdenünk. Így van. Így van. Hát e, ugye az, az alapvetésünk e, április 8-a után e, az volt, hogy, e, hogy e, muszáj elvégezni azt, a, azt az apró munkát, amit 30 év alatt e, se a különböző mozgalmak, se a, a, a pártok nem tudtak elvégezni. A munka az emberi változások? Vagy hát, az összeadódó emberi és társadalmi változások? És is, is, mind a kettő, és, és ilyenkor azt hiszem legjobb, hogyha az ember saját magán kezdi. Tehát nekünk az első hónapokban a legnagyobb feladat az volt, hogy saját magunknak milyen beidegződéseink vannak. Mi gondolunk például a képviseletről, hogy ez mit jelent valójában. És ez azt kell mondjam, hogy a mai napig ez egy komoly, komoly feladat nekünk is. Vagy, vagy például az egy elég hosszú munka volt, hogy nem csak elméletben, hanem talán gyakorlatban is megpróbáljunk lejönni erről a bal jobb konzervatív-liberális tengerről, ami szerintem Magyarországon különösen, de második is a dinámban, hát azt kell mondjam, hogy nagyon nagyon is elvesztette a jelentését, vagy legalábbis nagyon zavarosak lettek, hogy, hogy akkor kit is baloldalin és jobb Még akkor is, hogyha egyenként egyébként valamennyinek van erre valamilyen fajta magyarázata. De ha, ha nagyon röviden kellene összefoglalnom, akkor, akkor tulajdonképpen az élet alapvetéseiről tudunk hm. gondolkozni. Ö, a történetesen léteznek, léteznek társadalmi. Hát, vagy közéleti igen. vetületei. Igen. De hogy igen. valójában csak valaminek, vagy valamiknek a következménye? Hát, ö, ö, ö, mondom, mi, mi azt láttuk megrémülve, április 8-án nem is látottam az eredményt, hanem az, hogy, hogy, hogy nagyon sokan ugye, 30-szerűen úgy, úgy viszonyultunk a, a a rendszerváltáshoz, hogy, hogy azt eldöntötte egy viszonylag szűk elit, politikai elit, és, és mi nekem nem volt tapasztalatunk, és bíztunk ebbe a, ebbe a politikai elitbe. de magában abba az intézményrendszerbe, ami, amit akkor úgy, mintha nagyon sokan vágynak és elvárnak. De hát ez nem így megy. <gül> Tehát ahogy talán Tomás Gáspár Miklós mondta, hogy a demokráciát minden nap meg kell küzdeni. És mi ebbe egy kicsit belekényelmesedtünk, és, és nem, vettünk, nem vettük észre, hogy, hogy itt minden eltorzult, és, és ezt a jó hiszeműséget, vagy bizalmat egy, egy szűk elit az, az hogy használta ki de közben meg azt is látjuk, hogy ők is egyfajta csapdába vannak, saját maguk csapdájába és e, hát ilyen értelemben talán e, feléjük is van egy, egyfajta gesztusunk, hogy, hm. hogy, hogy, hogy őket is velehogy fel kell szabadítani. Tehát mondjuk én személy szerint azt látom, hogy, hogy nagyon sok nagyon jó szándékú e, ember vált politikussá, e, és az a politikai keret. Elsősorban az a pártpolitikai keret, amiben e, tevékenykednek, amiben azt gondolják, hogy ők sokakat képviselnek, ez a, ez a struktúra felzabálja őket. És a legjobb szándékok is el, eltorzulnak, mert már nem, e, nem a sokaknak a képviseletét végzik, hanem hanem pártérdekek, gazdasági érdekek képviseletét. És ez nagyon alattomos, és nagyon lehezen tettem érhető, hogy hol vannak azok a pontok. És ezért is gondoltuk, mi nagyon hát igen hogy, hogy ezen a úton indulunk el. Nagyon könnyű lett volna e, az érvényben lévő pártörvény szerint egy új pártok létrehozni április 8-a után, de nagyjából borítékolható, hogy ennek milyen... Ö, következményei lennének, fú, fú, fú, fú, fú, fú, fú. vagy eredménye? Igen. Ez. És mivel nekünk nem célunk, hogy ebbe a magyar parlamentbe bejussunk, ezért ez nem is időszerű. Nagyon sokszor, sokszor megkérdezik, hogy akarunk-e pártá válni. Erre nagyon nyugodtan és, és maga biztosan tudjuk mondani, hogy most biztos nem. És ez nem is időszerű kérdés. De, de, de viszont új alapokat próbálunk lerakni, és hát ez, ez hosszú idő, és Ugye folyamatosan annyi minden történik az országban megkörülöttünk, hogy folyamatosan nagy a csábítás is egyébként arra, és még azt mondom, hogy talán a jogos igény is, hogy valami ilyen ismertebb szervezeti formát öltsük, de azt hiszem, hogy, hogy helyes, hogyha ellenállunk ennek a csábításnak, vagy legalábbis azt mondom, hogy, hogy kettős úton haladunk, és megpróbálunk a mindennapokra is reagálni erőnkhöz képest, de közben meg, meg hosszú távú és alapos terveink és céljaink vannak. Hát akkor én kivárnám, hogy körte és alma hogyan érik be. Nagyon köszönöm, hogy itt volt. Viszont én hallással. köszönöm a lehetőséget. Minden jót. Orgos Péter, Díszlet és jelmeztervezővel búcsúzunk a mai 117 perctől, mert már alig van időnk.